Allo! Um, jag håller på att försöka träsla ut sladden. Det går inte simna bra. Det går rätt så dåligt. Jag kanske inte borde spela in medan jag försöker försöka träsla ut en sladd. Men no. whatever. över. Du lyssnar på Snubblaren, och det här är tredje och sista avsnittet. Får vi anta eftersom hela Sommarlåsentreprenörsprojektet tar slut i morgon. Jag hade föreställt mig att det skulle bli lite mer ett av de här podcast och snittar, Men det visade sig vara lite svårare än vad jag trodde. Men jag har i alla fall tittat på det. Det är måndag idag. Och den vanliga måndagsångesten börjar faktiskt krypa sig in. Även fast jag inte har skola. Jag går på donner så vi börjar ganska sent. Vilket är underbart, helt kär i hur det funkar. Du nej Så... Nu har jag trasslat ut sladden tillräckligt. Och nej, jag tänker inte säga att den snubblade i sig själv. Det kan bli för mycket med snublandet. Jag tror knappt att jag har pratat så mycket om snublandet överhuvudtaget. Men det får vara som det är. Jag har slått i huvudet några gånger i mitt liv. När jag var liten så var det att jag hittade blåmärken på mig själv. Men jag tror att jag redan pratade om det. Och alltså... Jag vet inte. Jag kanske har något balansgrej som gör att jag inte är särskilt bra på att gå rakt fram utan att slå i mig. Men det jobbiga med att vara en snubblare är att på sistone så måste man ju tänka på Bella Swan från Twilight. När man som liksom pratar om oh, en kvinna som snubblar hela tiden. Hon kan inte gå över en plan yta utan att snubbla. Åh, oh, det är ganska sent att passa in i Bella Swan mallen eller vad det nu blir. Oh, jag behöver en stark vampir som kan rädda mig från eh, mig själv. Oh. Som tur är så förföljs jag inte utav en starkare vampyr. Men det är lite jobbigt att känna att man har likheter med Bella Swan. Men nu i alla fall inför den här fina skolstarten som alla våndas över. Eller, okej, okay, alla. Nej. Nej, alla våndas inte över den. Men jag tror att det är ganska hög statistik över de människor som våndas över den. Så det är många som våndas över den. Fast jag kommer inte ihåg statistiken. Men det spelar ingen roll jag ska börja tvåan och jag har inte hört en enda människa beskriva tvåan som ett bra år för dem ja yeah, jag ser inte fram emot det alls men hur illa kan det vara det är väl bara råplugga eller, eller antingen råplugga eller bara skita i det och satsa på e i alla ämnen eller ett d helst ett c alltså jag vill inte vara liksom den som är den som är D. Eller E. Nej, C. C känns bra. Förutom i vissa ämnen. Det jag vill ha. A. Eller ett B. Åh, nej. Det är jobbigt att sätta upp för låga mål. För sig väl. Eller för mig. För... Jag vet inte. Det känns som om jag verkligen måste få bra betyg. Mm. Men det roliga är att Även om jag får det jag tycker är bra betyg för mig själv så är det inte tillräckligt för att komma in på varenda utbildning jag kanske skulle vilja ha. Underbart. Jag känner för choklad. Det är två meter till skåpet där chokladen ligger i. Är det värt det? Japp, mm, yep, det är det. Så värt. Mm. Men i alla fall, inför skolstarten. Jag funderar på att skaffa mig en helt ny garderob. En sån där impuls. Oh, nu tror jag lite choklad. En sån där impuls man bara får. Antagligen för att... Man ska få något intrycket av att man startar ett nytt liv. Och jag ska vara mycket bättre. Än förra året. Även Fast jag var ganska bra förra året. Tänk inte ljuga här. Men alltså att... Som om kläderna skulle påverka min prestation i skolan. Vilket är löjligt, jag vet. men eh, mm. På sistone har jag liksom fått känslan av att en ny garderob har varit nice. Nya kläder, bort med de svarta grejerna. Fast eh, jag brukar gå runt i långa, mönstrade kjolar. De tänker jag faktiskt behålla. Eller jag tänker behålla alla kläder, det är inte det jag tänker antagligen inte ens göra någonting åt min trista garderob. Och urvalet av kläder i den. Men det är alltid kul att drömma. Jag äter risen just nu. Godaste chokladen som finns. Nej, nej det är det inte. Det finns rätt så goda Fairtrade choklader. De är riktigt goda. Helt Mm. Jag såg en filmsnutt häromdagen. Som visade människor som liksom odlar kakao. Som inte hade någon aning om vad den används till. Att man typ tror att det är vin eller något. Det var hemskt. Risen är runt så här bra. Jag tror inte de har någon fair trade grejer eller någonting. Det är bara gott. Det är bara väldigt, väldigt gott. Jag svettas såna armarna. Seriöst. Den här sommaren har jag gått runt och svettats och blivit helt brun men mest svettats och nu började bruna att försvinna eftersom eh, jag vet inte jag har börjat vara inomhus <laughs> jag är liksom vant mig att det ska vara så vackert utomhus att jag skiter i det och bara stannar inne men eh, om man har Netflix så händer vissa saker bara automatiskt man kan bara focka allt i alla fall, nu har vi nästa låt som är New Shoes av Paolo Nutini. Jag antar att han är italienare. Jag ska försöka en gång till, med det namnet Paolo Nutini. Hej är så dålig på namn. I'm looking tired, and feeling quite sick.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 stars as I'm rubbing my eyes and I felt like there were two days missing as I focused on the time then I made my way to the kitchen but I had to stop from the shock of what I found The room full of all of my friends all dancing round and round and I thought hello new shoes bye bye and blues hey I put some new shoes on and suddenly everything i said, hey, I put some new shoes on and everybody's smiling. Where bright lights and angels meet Stone to stone They take me on I'm walking till the break of dawn Take me wandering through these streets Where bright lights and angels meet Stone to stone I excuse som vi wearing my bad new Paolo Notini Med new shoes Apropå att vill jag ha en ny garderob Jag vill faktiskt ha ett par nya Vad heter de? Vagabond Skor De är snygga, de är så snygga Alltså ärligt talat Jag hade tänkt att det skulle bli mycket mer En tre avsnitt utav den här podcasten Men Ja vad hände? Livet hände. Jag är tydligen inte särskilt bra på att vara min egen chef. Jag tror inte alla personer funkar med det. Oh, nästa år vill jag bara skaffa körkort och knega. Bara diska jag vet inte, åtta timmar per dag. Några veckor. Kanske till och med saker till att det upp igen. Jag menar, jag var där förra året på Vittfälska skola i Bamba där. Och det är ju sjukt mycket folk. Det är typ 1, 2, 3. Alltså 1,300 personer. Och så skulle vi ge dem frukost och lunch. Och börja liksom vid... När var det vi började? Jag tror det var sex eller sju. Nu blev jag osäker bara för det. När det var sex var det. det var kvart över sex. Det var tidigt. Men det var väldigt hårt jobb. Och jag mådde ganska dåligt. Jag kunde inte bo hemma heller eftersom jag egentligen borde ha pratat med dem och valt att ha passet, Men det gjorde jag inte så jag bodde hemma hos en kompis för att hinna med och komma dit så tidigt. Och sen så slet jag rätt så mycket. Jag räknade ut sen efteråt att timlönen var 32 kronor. De kallar det inte ens ett jobb gotiga. De kallar det att man är funktionär med ersättning. Men nästa år, om jag inte får något bättre, då blir det väl gotiga Cup igen. Även fast gotiga Cup suger, vilket jag har upprepat rätt så många gånger i år. Oh, jag behöver ett körkort. Jag har faktiskt blivit lite bättre på att köra bil på sistone. Mm -hmm. Jag körde till Kungsbacka från mig. På 158. Och det kanske inte säger just dig någonting. Jag är inte säker på vem det är. Men. Eh, jag har kört på en 80-väg. Det var kul. Det var visst väldigt roligt. Och det gick bra. Och jag har ingen aning vad jag ska prata om igen nu. Jag menar. Jag har inget manus. Jag har typ aldrig haft ett manus. Med de här avsnitten. Och. Det hela slutar imorgon. Mm. Och jag vill inte vara för personlig. Har jag Har kommit på. Även fast det är just personlig man ska vara. Jag umgicks med Saga igår. Nej, förrgård var det. Fast också igår. Jag såg över. Um, Saga är en person jag har känt i lite mindre än ett år. Jag har gått i sommarklass rätt så lång tid. Jag umgåts sjukt mycket det här gångna året. Och hon är liksom... Som mig. Fast bättre och helt annorlunda. <laughs> Men hennes lillebror är underbar. Det är den sötaste trollungen som finns. Han gjorde en äh, teckning till mig. Nu står det som liksom, I love you, Ilva, <laughs> Eller nej, I love Ilva, I ett litet rosa hjärta. Med ett blått hav under. Det var vackert. Och nu har jag risen fast i tänderna igen. Åh. Oh. Most annoying. Det är nackdelar med Risa. Det är väldigt gott. Det är en god kolla. Men det bara fastnar överöt. Och nu har det fastnat på andra sidan av natten. Men jag undrar om det är värt det. I alla fall så mycket som jag sa igår. Och då bestämde vi oss för att vi skulle gå ner till havet. En kanske en halvtimmes promenad. Från Saga, alltså. Och bad. Så gick vi halvvägs och kom till bolseden. Där det finns en affär. Och okej. Okay. Jag det så här av att jag har risen fast i mina tänder. Det är sjukt. Jag tycker jättemycket om choklad. Men inte när jag inte når det. Perfekt. Eller bara klippa fast i mina tänder. Jag behöver te. I alla fall. Jag och Saga gick till Borsedan på den här promenaden. Och gick in i affären och köpte en längd. Saga skämtade och sa... Oh, vad du har längtat efter den här längd satt. Hon är väldigt rolig, Saga. Väldigt rolig. Men så stod vi där i kön och kom på att vi kan lika gärna gå tillbaks vi kan gå hem och duscha och ligga på altanen vilket vi gjorde efter lite övervägande men det var ett sånt där bra misslyckande för vi misslyckades med att gå ner till havet men vi kom på vad vi faktiskt ville göra och gjorde det istället även om det var liksom väldigt lat väg att gå stekande hetta jag tror att man får ursäktas lite Saga har um, en polaroid-kamera. Jag var med och köpte den. När, eller, när, när hon köpte den var jag med. Men hon har en polaroid-kamera som är awesome. Verkligen, underbar. Uh, och ett album som heter The Story of... Saga hade jag tänkt säga, men det heter den inte. The Story... Just det, The Story of My Life. Men Saga brukar kalla sig själv The Story of Saga- för då blir det sagan om Saga. Det är väldigt klyftigt. Och finurligt. Jag vet. <laughs> ja, det är fint. Nu tar ett album med massa bilder i. Så jag satt och skrev typ en hel albumsida igår. Så mysigt. Jag älskar det här albumet. Det är nästan så att jag vill adoptera mig med det. Adoptera mig med det? Ja. Huh. Jag vill adoptera bort mig själv till det här albumet. Sovaktare. <laughs> mm. mm. Jag antar att jag är lite av en hipster. Ja, yeah, jag vet. Det är en stor, ett stort erkännande ni får från mig här nu. Men jag är antagen lite av en hipster. Mm. Jag tycker om Harry Potter. Men jag avstår från att rita de där trianglarna. Um, vad heter de nu då? Dödsrelikernas verka. Jag blandar alltid ihop ä, engelska och svenska reporter. För jag tror inte jag läst alla böckerna på svenska. Och så är jag verkligen inne i ä, fanfiction. Oh, fanfiction! Jag menar, jag har en väldigt nära vän, Amanda. Och jag läste Getting It Right. Utan Moon Princess 92, tror jag hon heter. Oh, bästa fanfiction som finns någonsin. Alltså, jag måste verkligen tipsa om den. Getting it right av Moon Princess 92. Underbar fanfiction. Det är sa Next Generation. Och ja, <laughs> det är väldigt romantisk komedi i sitt skrivande. Det är en vacker feel good. Med Ron Weasley och Hermione Grangers dotter. Och en viss Malfoys son. Ja. Yeah. Ni fattar vad som kan hända. Många möjligheter. Mm -hmm. Mycket bråk också. Jag älskar historier med massa bråk. Eller när de faktiskt blir ihop i slutändan. Ska jag en romantik grej egentligen. Oh, jag vill att alla ska bli tillsammans. Att leva lyckliga för alltid. Tillbaka till mig och Saga. Som jag ung gick smärg igår. Uh, så den första låten vi delade med varandra- var Seven Nation Army, en cover. Eller Remasterier. Remasterier. Oh, människan som sjunger, i alla fall fransman- så jag kan inte uttala riktigt perfekt. Oh, surprise, surprise. Ulva kan inte uttala någonting. Mm, vilka är förvånade? Jag vet. Det är en chock. Nästa låt, Seven Nation Army, en cover av Ben Lundkl Soul. Underbar låt. Av avsnittet av Snubblaren. Eftersom imorgon är den stora ceremonin. Jag är spänd och ivrig över hur denna ceremoni kommer gå. <går> imorgon är sista dagen. Och jag har inte tjänat så jävla mycket på det här. Så. Ganska lite. Väldigt lite. Väldigt lite. Så nästa år som sagt, tänker jag satsa på att tjäna pengar. Skaffa körkort också. Helst först. Så då blir det lättare att skaffa pengar. Bara ett körkort. Det är i alla fall vad jag tror. Åh, oh, jag blir 18 nästa år också. Mm, jag öppnar en massa nya möjligheter för nattjobb. Mm, -ha -ha -ha. Allt jobb är bra jobb. Okej, okay, här är nästa låt. Ain't no rest for the wicked. Av Cage the Elephant. you use a little company if you pay the right price your evening will be nice and you can go and send me on my way i said you're such a sweet young thing why you do this to yourself she looked at me Close our eyes for good Not even 15 minutes later I'm still walking on the street When I saw the shadow of a man creep out of sight And then he swept up from behind He put a gun up to my head He made it clear he wasn't looking for a fight He said, give me all you got I want your money, not your life If you try to make a move, I won't think twice var alltså Ain't No Race for the Wicked by Cage the Elephants. Alltså, stäng inne era elefanter. Det är en bra idé. <laughs> Inte för att jag hade någon logik i det påståendet. Huh. Men jag antar att this is it. <laughs> det kan bli ett tårfyllt adjö. Eller um, bara ett... Uh, oh. Det här var kul. Vi hörs, antar jag. Du har lyssnat på Snubblaren. Om du har lyssnat så här långt så är du väldigt lojal. Tack så mycket. Tack Amanda. I alla fall, tack så mycket för mig. Och vi hörs inte mer. Någonsin. Det blir så dramatiskt alltihop. Du har lyssnat på Snubblaren. Snubbla lugt.